Exatamente. E também não podemos deixar de mencionar Cidadão Kane, um filme pioneiro em termos de narrativa e técnicas cinematográficas.